להיות על עמי ישראל. ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי ישראל. ויומר אדוני אל דוד אבי, יען אשר היה עם לבביך לבנות בית לשמי, הטיבות כי היה עם לבביך. רק אתה לא תבנה הבית, כי אם בנך היוצא מחלציך, הוא יבנה הבית לשמי. ויקם אדוני את דברו אשר דיבר, ועקום תחת דוד אבי, ואשב על כיסא ישראל כאשר דיבר אדוני, ואבני הבית לשם אדוני, אלוהי ישראל. ואשים שם מקום לארון, אשר שם ברית אדוני, אשר כרת עם אבותינו בהוציאו אותם מארץ מצרים. ויעמוד שלמה לפני מזבח אדוני נגד כל כהל ישראל.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 אדוני אלוהי ישראל, שמור לעבדך, דוד אבי, את אשר דיברת לו, לאמור, לא יכרת לך איש מלפניי, יושב על כיסא ישראל, רק אם ישמרו בניך את דרכם, ללכת לפניי, כאשר הלכת לפניי. ואתה, אלוהי ישראל, יאמןנה דברך, אשר דיברת לעבדך, דוד אבי.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 אל המקום אשר אמרת יהייש מי שם, לשמוע אל התפילה, אשר יתפלל לעבדך אל המקום הזה. ושמעת אל תחינת עבדך ועמך ישראל, אשר יתפללו אל המקום הזה. ואתה תשמע אל מקום שבטך אל השמיים, ושמעת וסלחת, את אשר יחתה איש לרעהו.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 בדרך אשר תשלחם, והתפללו אל אדוני, דרך העיר אשר בחרת בה, והבית אשר בניתי לשמך. ושמעת השמיים את תפילתם ואת תחינתם, ועשית משפטם. כי יחטאו לך, כי אין אדם אשר לא יחטא, וענפתבם, ונטתם לפני אויב, ושבום שווהם אל ארץ האויב, רחוקה או קרובה.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 ule إسral pa.